Kapitola 42. Doma. Nakonec jsme přistáli v tadbánu, kde mi námořníci pomohli najít laciné místo na člunu, jenž mířil proti proudu do Anelinu. O dva dny později jsem vystoupil v Imre a došel na univerzitu, právě když se nebe nabarvilo prvním modravým světlem rozbřesku. Nikdy v životě jsem neměl nic, co by se podobalo domovu. Jako dítě jsem vyrůstal na silnici při nekonečném putování naší společnosti. Domov nebylo žádné místo, byly to lidé a vozy. Později v Tarbánu jsem měl tajné místo, kde se zbíhaly tři střechy a poskytovaly mi úkryt před deštěm. Tam jsem přespával a schovával si cené věci, ale ani to nebyl domov. Proto jsem také nikdy v životě nepoznal radost z návratu domů z cest. Pocítil jsem ji poprvé až toho dne, když jsem překročil řeku Omety a pod nohama jsem měl známé kameny. Když jsem došel na vrchol širokého mostního oblouku a spatřil šedý masiv archívu, jak se zvedám ze stromy přede mnou. Ulice univerzity mi pod nohama připadaly přátelské. Byl jsem pryč tři čtvrtě roku. V se to zdálo delší, ale současně tady všechno zůstalo tak důvěrně známé, jako by neoběhl vůbec žádný čas. Bylo ještě brzy, když jsem dorazil k Ankerovi a přední dveře byly zamčené. Krátce jsem zvážil, jestli nemám vyšplhat do svého pokojíku, ale rozmyslel jsem si to už proto, že jsem měl pouze sloutnou tlumok a cezuru. Místo toho jsem do stájí a zaklepal na Simonovi dveře. Bylo časně a věděl jsem, že ho probudím, ale já dychtil chtěl poznámé tváři. Počkal jsem chvilku, o nebylo nic slyšet, tak jsem zaklepal znovu, hlasitěji a nacvičoval si svůj nejlepší bodrý úzněv. Sim otevřel, vlasy mu trčely na všechny strany, oči měla zarudné z nedostatku spánku. Dle na mě zamžoural. Chvilku tak na jedno nadechnutí se tvářil nechápavě, pak se na mě vrhl a drtivě mě objal. Zčernalé boží tělo vyhrkl, tak jsem na slova, jsem od něj ještě neslyšel. Kvote, ty žiješ. Sam si trochu poplakal, pak na mě křičel a pak jsme se zasmáli a všechno se vyjasnilo. Zdálo se, že Trep mě sledoval pozorněji, než bych si pomyslel. Následkem toho po zmizení mé lodi předpokládal to nejhorší. Dopis by všechno objasnil, jenomže mě prostě nenapadlo napsat. Představa psaní domů mi byla zcela cizí. O té lodi došla zpráva, že se celá posádka ztratila, řekl jsem. Eolianu se to rozkřiklo a hádej, kdo tu novinku slyšel. Stanchion? Zeptal jsem se, protože jsem dobře věděl, jaká je to drbna. Sim ponuře potřásl hlavou. Ambros. No, nádhera, poznamenal jsem suše. Bylo by to dost zlé od každého, pravil jsem. Ale od něj to bylo ještě horší. Byl jsem napůl přesvědčen, že nějak zařídil, aby se ta loď potopila. Chábie se usmál. Čekal až do zkoušek, než mi tu zprávu oznámil. třeba podotýkat, že jsem zkoušky dokonale zmrvil a další období jsem strávil jako Elir. Strávil? Ty už si to dotáhal na Relara? Zazubil se. Právě včera. Vyspával jsem po oslavě, když si mě vzbudil. A co byl? Zeptal jsem se. Nesl to těžce? Rovnaně jako vždy, Odpověděl jsem. Ale jinak, no, dost těžce. Už klíbil se. Amros mu v archivu strpčoval život. Vel už toho měl dost, tak odešel na jedno období domů. Dnes by se měl vrátit. A jak se mají ostatní? Jsem si zjemně právě na něco vzpomněl. Vyskočil. Ach bože, Fela! prud se dosedl zpátky, jako by pod ním někdo pozřízl nohy. Ach bože, Fela. Opakoval úplně jiným tónem. Co je? Vyhrkl jsem. Stalo se jí něco? Také to nesla hodně těžce. Minoval mi roztřesený úsměv. Zdá se, že pro tebe měla slabost. Fela? Přeptal jsem se hloupě. Nepamatuješ si? My s velem jsme se mysleli, že tě má ráda. Jakoby to bylo před dávnými lety. Vzpomínám si. Sim se neklidně ošil. No, víš, když se byl pryč, začali jsme s ní spolu s velem trávit hodně času. A udělal neurčité gesto, jeho výraz uvízl někde mezi rozpaky a širokým úsnivem. Najednou mi to došlo. Ty a Fela? Simé, to je baječné! Cítil jsem, jak se mi na tváři objevuje úsměv, pak jsem si všiml jeho výrazu. A ah, přestal jsem se zubit. Simon, nikdy bych tě nebránil. Vím, že ne, dle se pousmal. Věřím ti. Protřel jsem si oči. To je tedy návrat domů. Ani jsem nebyl zkoušek. Dnes je poslední den, zdůraznil jsem. Vím, řekl jsem a vstal. Nejdřív si musím něco zařídit. Nechal jsem zavazadla u Simona a navštívil jsem ve sklepních prostorách doliny Kvestora. Riem byl proplešatělý muž se strhanou tváří, který mě nesnášel od chvíle, kdy mi v prvním období mistři přidělili záporné školné. Neměl ve zvyku vydávat peníze a ta zkušenost ho pořádně vytočila. Ukázali jsem mu dopis, kterým je zjednával přístup k Alveronovým fondům. Jak už jsem říkal, byl to působivý dokument. Podepsaný vlastní Majerovou rukou. Voskové pečeti, jevný pergamen, výtečný krasopis. Upozornil jsem kvestora na skutečnost, že Majerov dopis opravňuje univerzitu k čerpání jakékoliv částky na mé školné. Jakékoliv částky. Kvestor si dokument pozorně pročetl a projevil souhlas, že tomu tak zřejmě skutečně je. Škoda, že mé školné bylo vždy tak nízké, uvažoval jsem na hlas. Nikdy nepřesáhlo 10 talentů. Tím se univerzita připravila o příležitost. Már je konec konců bohatší než finský král a zaplatí mi jakékoliv školné. Riem byl duvtipný člověk a okamžitě pochopil, na co narážím. Následovalo krátké vyjednávání, po němž jsme si potřásli rukama a já poprvé spatřil jeho úsměv. Začal jsem si na rychlý oběd. A pak jsem vyčkal v řadě spolu s ostatními studenty, kteří si nevynosovali datum zkoušky. Většinou šlo o nováčky, ale pár jich žádalo o pokračování podobně jako já. Byla to dlouhá fronta a všichni byli do jisté míry nervózní. Já se jich a koupil jsem si masový pyroh a čbánek horkého moštu od prodejce s vozíkem. Zbudili jsem malé pozdvižení, když jsem předstoupil do kruhu světla před mistry. Slyšeli novinky a zaskočilo je, když mě viděli živého. Pro většinu to bylo příjemné překvapení. Kilvin naléhal, abych se co nejdříve ohlásil v dílně, zatímco Mandrak, Dal a Arvel se přeli, jakému druhu studia bych se měl věnovat. Elodin na mě jen mávl. Byl jediný, na koho mé zázračné objevení neudělalo zvláštní dojem. Po minutě příjemného zmatku kancléř zjednal pořádek a zahájil zkoušku. Talově otázky jsem odpověděl snadno, Kilvinovi také. Ale u Brandeura jsem selhal a pak se musel přiznat, že odpověď na Mandragovou otázku o sublimaci nezná. Elodin se s mohutným zjímnutím vzdal své možnosti vyzkoušet mě. Loren mi dal překvapivě snadnou otázku o Menderské hrezi, já mu rychle a správně odpověděl. Nad Arvilovou otázkou o Laciliu jsem se musel dlouze zamyslet. Pak už díval jen hem, který se od chvíle, když jsem před mistry přistoupil, suřivě mračil. Můj nepřesvědčivý výkon a pomalé odpovědi mu přinesli narty úsměv. Oči mu zasářili pokaždé, když jsem se spletl. Tak dobře, pravil a přehraboval se v papírech před sebou. Myslel jsem, že už nás nebudeš obtěžovat. Neupřímně se na mě usmál. Slyšel jsem, že jsi mrtev. Já zase slyšel, že nosíš korzet s červenými krajkami. Obáčlo jsem věcně. Ale ani na okamžik jsem té nesmyslné historce nevěřil. No, následovala trocha křiku a já byl rychle obviněn z nebatřičného chování vůči mistrově. Měl jsem se psat omluvný dopis a byla mi vyměřena pokuta jednoho stříbrného talentu. Dobře vynaložené peníze. Ovšem, bylo to v skutku nevhodné chování a špatně načasované, obzvlášť po tom předchozím nevalném výkonu. Následkem toho mi stanovali škole ve výši 24 talentů. Netřeba dodávat, že jsem tím byl nesmírně zkroušen. Když jsem se vrátil do Questorovy kanceláře, oficiálně jsem Riemovi předložil Alveronu v kreditní dopis a neoficiálně jsem si vybral předem domluvenou sumu. Polovinu z toho, co překročí 10 talentů. Schoval jsem sedm talentů do peněženky a líně jsem zauvažoval, jestli byl kdy někdo tak dobře odměněn za nevědomost a neznalost. Pak jsem se vydal k Ankerovi, když jsem s potěšením zjistil, že majitele nikdo nespravil o mé smrti. Klíč od pokoje si celežel ležel někde na dně centelského moře, ale Anker měl náhradní. Vystoupil jsem po schodech a s úlevou si prohlédl povědomí šikmý strop a úzkou postel. Všechno pokrývala tenká vrstva prachu. Možná si myslíte, že mi ten maličký pokojík se skoseným stropem připadal po rozlehlých pokojích v aloranově sídle stísněný. Ale nic nemohlo být dále od pravdy. Postil jsem se do vybalování a vymetání pavučin z koutů. Pohodně jsem otevřel zámek na truhle v nohu postele a vybalil věci, které jsem si tu nechal. Objevil jsem na rozebrané harmonické hodiny, hlede byla jsem si s nimi chvilku pohrával a pokoušel se vybavit si, jestli jsem je předtím rozebíral nebo dával dohromady. Potom jsem neměl nic neodkladného na práci. A tak jsem se vypravil zpátky přes řeku. Zastavil jsem se v Eolianu a doch mě přivítal nadšeným medvědím obětím, které mě zvedlo ze země. Po tak dlouhém čase na cestách a po takové době mezi cizinci nebo nepřáteli jsem už málem zapomněl, jaké to je mít kolem sebe milé přátelské tváře. Doch, Stanchion a já jsme se spolu napili, vyměnili si historky, až se venku začalo smívat a já je opustil kvůli jiným záležitostem. Chvíli jsem bloumal po městě, začal jsem do pár známých hostinců a krčem, do dvou či tří veřejných zahrad. Klavič se pod stromem na nádvoří. Toch mi řekl, že po deně za celý rok nezahlédl ani stín. Ale i to, že jsem ji hledal a nenecházel, mě trochu utěšovalo. Svým způsobem právě to bylo podstatou našeho vztahu. Později té noci jsem vyšplhal na střechu hlavní a propadl se známým bludištěm komínů a nesourodými částmi střech z břidlice, pálných tašek a cínového plechu. Obešel jsem roh a spatřil jsem aury, jak sedí na komíně. Dlouhé jemné vlasy se jí vznášely kolem hlavy, jako by byla pod vodou. Hleděla na měsíc a houpala bosýma nohama. Tišeji jsem si odkašlal a aury se obrátila. Zeskočila z komína a přicupitala postřeše blíž. Zastavila se pár kroků ode mě. Její široký úsměv zářil jasněji než měsíc. Ve svrkučku bydlí celá rodina Ješků, vyřekla vzrušeně. Přistoupila ještě blíž a chytla mě oběma rukama za paži. Mají maminka brněvá jako žalud. Jemně mě táhla za sebou. Půjdeš se podívat? Překývl jsem. Aurim mě vedla přes střechu ke jabloni, po ní jsme vždycky slézali dolů na nádvoří. Když jsme tam dorazili, pohlédla na strom, pak na moji dlouhou opálenou ruku ve svých drobných bílých prstech. Její sevření nebylo silné, ale pevné a nezdálo se, že by mě chtěla pustit. Týskala se mi po tobě. Řekla tiše, aniž by zvedla hlavu. Nechoď už pryč. Nemám to v úmyslu. Odpověděla jsem mírně. Mám tady spoustu práce. Aurie naklonila hlavu na stranu a zamžúrala na mě skrz oblak svých vlasů. Jako třeba chodit za mnou? Jako třeba chodit za tebou, přizvědčili jsem.